بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدی الخلق محمد و آلہ و بارک و سلیم تمزل لیالی ولا یدرون عدتہا ما لم تکم من اللیالی الاشفر الحرومی دا قصید برده دا. او دا قصید برده اتم نمبر پسل او پدی پسل کی منگلو جدو ہے جهاد د نبی علی صلالو السلام بارکی هغه احوال ذکر کړي او مختلف حالات ذکر کړي مخکې چې کوم بیتونه ذکر شو نه پاهغې د کافرانو یارا او د کافرانو تکیدل د میدان د جهاد نه هغه ذکر شو او داغي تمنا ذکر شولہ چې مونږ بری میدان کې دا هغه وخوا پښند شو چکه <پس> مې مرغه خپل ځان سره فټه او تخته وي که مونږ اونې تخته نو دل دګي د اغي اغیرا مزید وضاحت سر ذکر کوي خدای دې دا یره په دوی باندې دومره غالب شوي دا چې دوی د میاشتو او تاریخ پتم نه لګی جنم تاریخ ته فلج به انسان باندې مشکل زیات شي نو په د باندې انسان زیات شي او د د بیا پات نه لنګي نه دروازه نه شکونه د تاریخ ودن د کی وجد کافرانو نه خووب دمره زیات شي ودا یاره او دا ټینشن چې په دې وماند سپيوره دي تېری دي نه خودي د بعد احساس نه کینو چې د انن کم تاریخ دی هو جکل اشهر الحرم برال له او بیا بدوی په کورنو کې کیناتل <سؤال> ځکه نه مې له صلات و سلام پدې میاشتو کې ته جنګبنده اعلان وکړم نو د میاشتو د خرمت کې ودې بیا په سکون باندې ځکه جنگ نه او د دې میاشتو نه علاوه بدوی تاړو پته نه کېږي دا کوم میاشتہ کم تاریخ ته تم ذل لیالی تیرې دی لب شپې او ورځې په دې کافرانو باندې ولا یذون عدته او دې بن پویلله پښمار د دی میاشتو باندې مالم تکون طرحه پوری چې نبوی من یلی د دشکې او د روز نه اشمي دغ میاشتو د حت نه چې میاشت د اومت به نو دو دوی ته پتن لکیې دله او چې کله میاشت د اورمت په شوی نو بیا به دوی هغه دو شور پیدا شوي او سکون به طرغ دکهه د میاشتو کې به دوی دو جحاد نه نو بیا د سلا سلام د طرف نهبا د جاد هغه بندې جن بندې به دو نو دوی به بیا په کورو کې او سکون سره ناستو تم زی دا پمانا تیر دل سره مازی ام و د زګ وایو چې کته تیر شو زمانه باندې درات کی او ال لیالی دا دا ال ل جملا شپوت ولیکي او دل د د مراد شپه اورزي هغه دواړږي په نور روزینو کې چې وک دلشي بهر ده کې چې کلشپا او ذکر کوي مراد په کلام سره ال ته کې صرف ايام شپو شپه صرف خپل رازي ودل دګي ايام پری خود نشوي او اولي علي ذکر شوی دا دمانه چې د کافرانو روزي وسخت مشوي وس د دین اسلام روزي را دي ديستش پثي وروکي ولای درونه د ذات د درایت نه د درایت په معنا دا پی جندلو صاحب لای درونه معنا دې ته احساس نه کېږي د دین په ويږي عده دها عدت د په منش مار سره دا ما د ماجدنه د مصدريه ظرفيه د او لم جازمہ دے تکون پین لاکس من اللیالی الاشخوری الحروم اشخور الحروم دا سلور میاشت کی پا دی میاشت کی با جنگ بندیو جنگ با پکینا کی او دا سلور میاشت دي یو رجب دی ذو القیدہ دا ذو الحجدہ او محرم دی پا دی سلور میاشت کی با جنگ بندیو او مددا کافیان م په خپل کورونو کې بیا د اسلامی دولس منیاشتي په زمانه جهاد کې به د نور نمونه دین اسلام سره بیا د دین نمونه هغه بدل شي محرم دیبه د مؤتمن وی سفر تبې ناجز وی عربی الاول د به خوان وی اور ابیوسانی د به اسان وی سوات سره اسوان جماد الاول د حسین وی او جمعات الاخر تبی رنی وی رنی او رجب تبی اصم وی شعبان تبی عجلان وی رمضان تبی ناتق وی نون علب تا اوقاف شوال تبی عادل وی دل قیده تبی رن وی دل حجی تبی برک وی برک او دا ہفتی دا نمونه جمونگوی اتوار پیر منگل بود وغیرہ دا هم با زمانه جاہدتی دی اغاقل نمونه بدلو اتوار تب اول وی پیر تب احون وی منگل تب جببار وی بود تب دبار وی او جمعرات تب مونس وی مونس وی یا مونس جمعه تب عروب وی او حفتی تب شیار یا شیار وی شین یا علم اورا ودا زمانه جاہلیت نمونو تم زی دا پیل دیو اللیالی و لفاعل دی پیل پایل جملہ پیلی دی استنافیہ ما قبل کلام سر تعلق نشترین ربطی در اگر موجود دیو ترکی بیسو عطب پی ننی ولای درون عدت دا جمله جملہ چیدنی عطب تب پیما قبل بانگی او یدرون پیل پایندی عدت دا مفول دی ما چیدی دا مزدریہ زرف تی مزدریہ زرفی دی او لم جازیمی تکن پیلی تفایل ناکست دی او زمیر پا کیدنی اغیع اسم دی او من اللی یالی نو من جار او اللیالی جگرنی مجرور دیم جار مجرور متعلق تے په حبر محضوب دا تکون پاسید او الاشغر الحرم جدی دا مرقب توصیفی مضاف الیحی دا لیالی دا دی دے گویا لیالی دا اشغرم دا مضاف تے مضاف مضاف اللیحی مجرور دی جار, جار مجرور متعلق تے پا حبر محضوب دا تکون پاسید او تکون بیا پیلناکس ریس مخابرنا جملی ده. قد سلى د موصل حرفي دا چې هغه ما لري وتنزي الليالي کې دلي بشپې اورد به د کافرانو با باندې ولا يعرونه حالانه چې پته باندې کې درې د کافرانو دا عند ده د شمار د اورغو ما لم تكن من الليالي تر صوبوري به چې په شوي د شپې الاشهور الحرم د اشهر الحرم نه کانما دينو زيف حل صحتهم بی کلی قرم لحم لحمی قریمی دا اکسو نمبر بیت تي. او مخی د مشرکان شکل زکر شو او تختیدل زکر شو خوف و یرا زکر شو دل د که او سبب زکر که جی سبب دا دید بارا سو انو دا دی چکا انما گویا چی دا دین اسلام دویفن دا میل مو حل ساحت هم چی اغر آغی اغا سحنون دا دی خلکو تا د دی کفارو تاو بکل قرمن سردا هر بهادرنه الا لحم الا داس بهادر چې هغه وخدوم دشمنان و تا خریمی حرس کوون کې لیواله ودناس ذکر به دشمنان مو د مهافکه کی چې مونږ سره جهادو نل دګي تشبيه ور کړل د یو مل می هغه یو کلی در رواني مداغه نه حفاظت د پارا تا سره ولخ کر ملګریش په حفاظت سرهغه کې درلار شه د محبوس پاتش دغره دین اسلام چې و دامل <سؤال> مو او د پهادر جگمده اغا لخر سرهغه د پهادر خلکو سره اغا اسلام او دا صحابه او شاهده مانه د کاف ایران وسهن ترغه کنه الږه بیا خپل جړخه خل او په ټمام عالم باندې کأنمد دینو دین چې نه بل واقع عادت مليکي او په شریعت کې هغه احکام تو مليکي د احکام نووي رسول الله صلي الله عليه وسلم ترول لیږي او زموږ بايمان ایمان دین د احکام او د مضمونیته مليکي او د وای فون دامل مت مليکي حل لا حل لا یحل دا به من حلول نوستس په بل کې نناوتل دلته وانه ناسې دل راتل صحه دهم صحاتون چې دی د سهندوی لکیږي یعنی ا د بیر اطراف چې کم د کور نه غیر چا په کې دی د صح صحه وی نه کم جذمونګه د کورون حساب نه اغلب سر داسي چې کور نه د مه ته خپل سهینه غیر چا په اکثر ډیر کمی او بعض کور نه سي میچ وساحتندل دسه هند تلیکی بكل قرمن قرمن جدي په فتح دقاف سنا او بسقون درا سا دامي لکی به او انا نحمل اعاده اعاده عدو الندي دشمنان تلیکی نجمنا عدو ون او قرمي جدي قرين د به معنا حرس كول يو شث بیا كان ان حرب ضروب شباب الفلنا و دا ما جلد که فعانی العمل دا نو دیده دی که انه عمل بند د ختم کردی دی او الدین جیه مبتنا دا او ضعفون و خبر دی او دا حل ساحت هم چیدی حل فعلی پیل دی زمین بکی دیگر فعانی لی او ساحت هم چیدی دا و مفعول بیهی دی او باجار دی مضاف مضاب دی قومین مضافن لیهی دی مجور دا باجار د باجار مجرور چیدی دا حل بس مطالق تیدی او دا الاله لحم العلاج دي الاله حرف جر دي الاله لحم العلاج دي مرکب اضافي مضاف ل الاله لحم العلاج دا مرکب اضافي مجرور دي خو دا مرکب اضافي دي الاله لحم العلاج دا موصوف دي موصوف نه دي صحیح ده او الاله لحم العلاج دي ندن جار مجرور و ال <سؤال> رحم الاعاده دا مرکب اضافي موجود اند نو دا جرم مجرور متعلق ته تر قریمی پس دا راست چې کوم قریمی راو نه دا قریمی چې د صفات د بر د قرمن چې کوم شوی دی نو قرمن هغه موصوب ته دا راستو قریمی چې دی او دا صفات پس ال رحم الاعاده چې دی متعلق دی نو دا هغه مضاف نه مضاف له موجود دا جرم مجرور متعلق بیده حل پیل پایل او مفهولیتی را یو دیشی جمله پیلیه ده صفت تا ضیفون نموصوب صفت بیا خبر ده دین مبتلابی مبتلابی مبتلابی مبتلابی مبتلابی مبتلابی مبتلابی خبری کانما بویانچ دا دین بو اسلام ضیفون یوم الموح حل صاحتهم چی نازلی دو اغسیخن د خلکتا بکل قرمن بیده سرده هر بحادرنه الی لحم الاعدا دا سی بحادر جگه او حدو دشمنانو ته قریمیح رسکون کیو یا جر بحر خمیس فوق صاحب بی حتین من الابطال مل تطویمی دون ایک سو تیس نمربیت او دا صفت دغه دغا بہادر زکر کئی چی دا دین دا جماعت سراغی چی دا بہادران جماعتو او یو دا ای چردادو چی نویلی صلاة و سلامو. دد دیگو صفات دیگو بحادران نشکرکی یجر رو یعنی هو یجر رو دقی بحادر جنبیر صلاة السلامو یوزی قوبا دی بحادرو برحر خمیسینا اغا دریاب دلخت کرو فاغ صابی حدن چه اغبا دا پاس دا اغسونو لنبو و خون کی بو پتلو کی یرمی بی موجنو ویشتل با پچکو سران د به بهادرانو منل ابطال یا یرمی بموجن وشتل به بچکو سرا منل ابطال د بهادرانو مول تطویمی جنگیدون کی به ودا یو بل سرا یا جر رو جر رو جر نه فمانه راخل سره دل دمانه یو زیکول راخل دمانه یعنی یو سړی یو اپل روانه غرا یو جه کی بل بل فروانی غرا یو جه ګړول یو جه تر باندې بحر سمندر ته یوږي کی خمیس دا لغوي مانه د دې پینځه دا یو مل خميس مونږه د زیارت ورځې توایو نو خميس دا لشکره ته ولیکي او د زکه چې نخره دا, دا مشتمل په پینزو حساب یو د مقدمه یو د میمنوي یو د سراوي بل د ساقوي بل د قلب مقدمه د چټړ مخک رواني مایمنه چکه يميني طرفي ميسره يسار در طرفه ساق ته رستو تر رواني په ټول انسو قلب چکه د دي په مس کې رواني فوقه صابحه دا د پا صابح پاس د غسون چېغه به چفي وهنجور چفد سمندر ته خل سړي وګوري دا د اغه طرفه رواني په آرام سره دي اخر پر رازي نه غاړه تنه نه نو د غرنګي دلي اسونو صفت په ديشان سره ذکر کوي چې دا اسونو بطنو کې داسې په نرمه او داسې په د برد سره روانو چې دی به خپل د پا, پا ناس نستکس په نړیکو په تلو سره دکه بازی سونه ړه منډه وکووغه بیا د سړی جړکي زیات یا د پههغې سره بیا دا کې چې کس معولی ک د ست کېږي او زیات کې کې نستې ددل دوی دا داس سو چې دا به لکه د سمندر د چپو حمووار روانو کم سړی به د پااسه ناستو غ به ننس تیکو یرم رما روما یرممی دا په معه ستلو سره ب موجین دا موجمل کې د سمندر چپوته د بتل جمع ده به حادان د کې کې ممل د پر دي ل تم می کېږې سپیړی کا سپیل یو سرته پلاک وورړ د چمندر د جو ته جو ورې د یو بل یو ده یو بل نوې ی داه مع دا چپچ نهغ اړ شي د یو بل سر جګې دل دا معهدلته دا اصل لغ معه ل نا سپیڑا برکاو یا جورو پیل پائن لے بخر حمیثی مورک بیزاپی مفول لے او فو کا فو قصا بی حتین چیدی دا مورک بیزاپی مفول پیی او یرمی چیدی نا پیل پائن لے دا اخیر پول جملے چرایو شي دا صفت بحرین جوڑی گی دا صفت د جوڑی گی لکم اخیل کم یجر بخرهم من سنچدی دغه دغه دبارن صفت جوړیدارو سو جمله چې د ریپې دوی دوه مهصری ده پیل پهل پاين دي بهر به جره د موج د مجرور د جار مجرور متعلق یرمي بس د منل ابطال جده لا جار مجرور متعلق ته بس بد محذوفه د موج جن د فار ده چاغه څه شه یعنی بماءجن مؤلفم منل ابطال ته دبا مؤلفین بس متعلق ته او مولتاتوی می جنې دا صفت د ثاني د پاره د موجین دي. صفت د ثاني یو صفت ولر مخزوب شو یو ولر مولتاتوی شو. نو موجین موصوب سره صفتینه موجود چې هر موجو د اړرمی په پې او یلمی پېل پایل جمله په صفت د بهرن شو او عرب یا موبیل چې پایل د اجرو د پاره د نه پېل پایل او مفول او مفول به جمله په لې من کل لیمون ته د ب لللهه به شي یا جورو بخه خمی یو ځ کوو به دی به دراب د د پا دریاب د ف اسحت د پاساسې ښو چېغ به د پااسه د سو داسسونه چې هغه به لامبو غون کې او پلوکې ی هموار بروا یار مې ب موجین مفتل به په چبو سره منل اطفال بهادران مولد تويمی او جنگیدون کی مویو بل سره دا موجب دا یعنی دا چپی من کل منتدیب لله مختصب یستو بمستعسل للكفر مستطلی مستلیمی مستطلیمی دلد مسنف رحم الله ده ول اختر ده نور او سبب ذکر کی چې دا دوی د جنگ مقصد سدی دلد دوی چې د دې د جنگ نه چې دنیوي اعراض مقصد نه دي بلکې د دازي ګل کې چې د دوی د له جهان نه الله تعالی رازاد او الله تعالی حکم منل دي نو من کل منتدبن دا من کل منتدبن دا ده منل ابطال <سؤال> بدل <سؤال> له <سؤال> سل <سؤال> کې نو دا داس يرمي بموجن يرمي بموجن من کل <سؤال> منتدبن دا دهغی شانانده بیا جویږ ل به په چپو سره منکل لیمونمون تری د هر منونکې د کمم دا ال لا نه محصب داسې منب چې غ به طلب کو په خپل عمل سره سواب او اجر د الله دا یست تو کولا کوله په کوفارو باندې ب مستته او سلین دی په داسې لی سره په داسې علی سره یا په الد بیخ, بیخ وستون کې د کافرانو لِلکفر د کافرانو مستلمي او هلاکون کې بود د کافرانو چیرې دغه قرب په داسه الوه سره په کافرانو باندې حمله کوله چې دا غیر بیخ کړی او هلاکت پیوله کوو من كل منتدب من منتدب د تبلیګي چې یو کسو اگره برانګې ته کیږي چې د یو سس په با دعوت باندې یو څه دعوت ورک یو یاداتې عمل کې عامه تا دل د ګی تعداد دې تلیکي گی د الله تعالی حکم منل ځکه الله بل جمنه کوم اعمال ترابللیو نمو د یو سس دعوت راکړې د جنت ته خپل رضا لیل لا منطالب او منتدی بحثې محتسب د احتساب نه احتساب دې تلیکي گی چې د الله د رضا د پيو عمل کې اخلاص ظاهرول او اغه عمل خالص لله کول او په اغه عمل باندې اجر تلل کول د الله نه یستو دا, دا په معنی د حمله سره راضي مستاصل اغال دږی کی ځای به کنيږي بالکل یعنی دا سه اعلی چې باغ سره د خلق کینغي نوم نشام بالکل ختم شي مستلم چې دی دا هلاکون کې په معنی سره راضي دا صفت د مستاصل دی یا صفت دو منتدیب دی نو من کلی نا من جار دی کلی جدی مضاب دی منتدیبن مضافن لیهی دی او لیلہ جدا مطالب دی منتدیب پاسی او مختصبی جدی د صفت دی پار دا منتدیب او یستو جدی دا پیل پایل دی دا پیل پایل ترخیر بورو جملی رایوزی کلی اول با جا دی مستواصل دا مجرور دی ول للكفر جې نام طالب مستاصل پسې مستلمی جې دا صفت ته مستاصل دي یا صفت ته منتذب دي نو مستاصل موصوف صفت سره متعلق نه موجود نه موجود موصوف کوي استو فعل پسې فعل جمله په دا صفت د پار منتدب پارا منتدبو نیو ماده منتدی د پارا یو صفت مختصبو یو جمله فعلیه ولا, ولا شو او په دې درم سی بعد مستلمی بل موصوب دو قولونه مو یا صفته مستوصل المستوصل یا صفته منتذب نو په دغه دویم قول سره یا منتذب چې بار صفات او ګره مستلم ده مستاصل بار صفات شي نو بیا بدل منتذب موصوب سره د خپل او سره متعلق نه د مضاف د موضا موضا مضاف اللہی مجورد جا جا جا جا جا مجور دا بدل دی دا منال ابطالنا بی علتا کی داغی سر یوشانا د ترکیب دے تکسنگ څنګه جا جا جا جا جا جا مجور مطالقا پسیفت محضوبا دا موجین دفا جاغا مولنفین دی دا داغرنگ دا بسیم بیا مطالق تی علتا نمین کلی منتا دیبین وشتل بایی فچپو سرا د هر منون کی دا, من من دا خکم دانلا دا زه منتدیب محتسبین چې هغه طلبګون کې د ثواب په خپلマンス نه یس دو حمله به کولا به مستوسین دې کو په هغه عالی سره چې به کني به کولا ته کافرانو او مسلمانې او داس اعلان چې هلاکونګي د کافرانو حتا عدد ملت الاسلام وه به من بعد غربت خاص موصوله الرحیمی دا 125 نمبر بیت او دلدګي مصنف رحمه الله اغه سماره د jihad ذکر کوي چې دا سره بار د jihad کوي دوه دې حتی تر اغه پوری چې وګرځې دوه ملت اسلام دین اسلام اوه یا بهم حال د دین اسلام دا بهم خاصو او بدی فسې یا زبا او دوي سره یا فطرت د دې خلق خو جهالت د وجې د بریخه وو ممبا د غربت او نشناوالي نه او ګرځید د اسلام پست د نشناوالي نه پست یوازیوالي نه پست د غربت او نشناوالي نه موصوله تر رحیمی په لښوې د قرابت او لکه مثال یو سر خلی دا مثلا خلق هغه خپلولي پري او سډیر وخت پخ وسربیا هغه خپلولي شروع کی او بیا جګمه هغه تعلق ور سريوزه کې او شان کې د دغه دین اسلام موجدا اول د خلکو فطرت کې وو د دوی سره زېبا او د دوی سره خاص غو د خلکو پرې کې وو او جهاد سره بیا جگم دې داخله د دین سره یوځي شو او به ور سره जबाबنداری او پاله لاله یعنی به د دینس پلو او په عمل کې راوستو حتا غدته حتا دا د پاره د غایت راجو مو ویلو چې کله په مازی دایې شینه د دا دا پاره د ابتدایي دا الفیل ناقصه است به معنا دا سوارت سره دی او ملت الاسلامی دا مرکب اضافی دا اسم دا فیل ناقصه دی وهیه بهم دا وہ حالیه دی ایه مبتدا بهم متعلق دی په خبر محذوف پس چې تقدیر دا غسر دی وهیه قائمتهم بهم دا قائمتن دا به بهم بای به متعلق دی نبدا بیا جار مبتدا خبر چی شی نبدا دا خبر جمله اسمیه حال د ملت الاسلام نه ملت الاسلام ذل حال شو وه یې بهم لا حال شو دل حال حال جدي دا اسم دا پنځه تاسو او من بعد غربه دي ها من بعد بعدي جدي د مزاب د غربت ها تا مزا مزاف له موږ موجوده من جار جار مجرور متعلق موصولتن بسد چغروس تر روان دي یعنی موصوله تر رحيمي بس متعلق ده او موصوله تر رحيمي جدي امرکبي ظافي دا مرکبي ظافي صرف متعلق نه دا خبر دا خبر د پېری ناقص دی پېری ناقص دا ورسره خبر دې دا کاک اسم مرفوع خبر منشوف غواړي نو حتا غدد طرحه غوري چې وګرځیدو دی دین اسلام په حاليكون دین اسلام کې وه ي بهم چې دا خاص د خلکو سره سه باو د وی سره فطرت د خلکو خو دوی برخه من بعد غربت هب پست ته غبت ن پس د نښوالی ی ژبال نه موصه د رارحمی پلی شو د ق داې دې غ.